Rugăciune pentru curățirea inimii de pismă, aleluia slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și te rugăm ce-ar te leagă și-alungă pe demonul pismei, inghidiei, urii, care naște minciuna, pățărnăcia, diclenia, clevetirea, vrăjile, uciderile, căderile la secte, însoțirile cu oameni răi, Aduce în suflet sămințile mândriei, mâniei, încrederea în sine, în oameni, în avere, în arme, în lucruri. Sădește în minte, inima, cuget și suflet, gânduri pătimașe, întoarcerea pe dos a porunciilor tale, ale Domnului Iisus Hristos, încât îi face pe cei lacom să trădeze și să fure. despre desprenați în șale, să creadă că sunt curați. Pe cei răi îi convinge că au dreptul să lovească, să ucidă, să desprimeze, să mintă, să înșele, să provoace conflicte, revoluții, războaie, să fure aurul, bogățiile altora, să se învete cu slava deșaptă, să construiască arme pentru distrugerea altora, să se crede puternici, de nebirit, de neînlocuit. Apără-ne tu ca un părinte drag de toate uneltirile lor. Întoarce asupra lor toate cursurile, bicleniile, războaiele Aleluia, slavă ție, Doamne se Listoase, te iubim și te rugăm ce-ar și de lungă pe demonul care învață pe oameni să fie vicleni, mincinoși, trădători, spion, mafioți, răufăcători, brăzitori târmăcători, hoți, tălhari, desmenați, Intrigați, dețiri, următori, drogați, îndeamnă că mulți să intre în organizații blestemate, Să facă slujbe necurate, să folosească lucruri scurcate, Să facă legăminte cu șeolul și cu moartea, Să-i omoare pe cei ce spun adevărul, De aceea te rugăm întoarce, cu îngerii tăi, asupra lor toate tirile și cursurile lor. Pedepsește-i coarnele lor, așterne-i sub picioarele tale ca să știe că ești domnul al cerului și al pământului. Aleluia, slavă-ți, împăratul ceresc, Duhul adevărului! Te iubim și te rugăm, ceația leagă și alungă pe demonul invidie care o trăvește sufletele, inimile, mințile, Aduce alți demoni ca să ucidă sufletele, să le facă negre, să pierdă chipul și asemănarea cu Tatăl Celest, cu Fiul Celibit. De aceea te rugăm de neputerea puterea să iertăm greșelile greșiților noștri, să-i îndreptăm, să-i schimbăm, să le facem bine, să întâlnim legile iubirii, ale fericirilor, ca să ne curățăm.